Спрюс-Гарбор, штат Мен, 2011 рік. Переправа волоком. Вів'ян морщить носа. Звучить як, навіть не знаю, якісь тортури. Тортури? Напевно, нічого з цього не вийде. Переносити човен від однієї водойми до іншої. Я не дуже добре розумію метафори, Люба каже Вів'ян. «Що це має означати?» «Ну, – починає Моллі, – на мою думку, човен символізує те найголовніше, що ви берете з собою, а вода – може те місце, куди вам завжди хотілося потрапити. Це щось для вас пояснило?» «Не зовсім, боюся, я ще більше заплуталася». Моллі витягає перелік питань. «Почнімо, – і подивимося, як піде. Вони сидять у вітальні на червоних стільцях із вигнутими спинками в блідому світлі пізнього пообіддя. Їхню роботу, заплановану на день, закінчено. Террі пішла додому. До цього періщив дощ. А тепер за вікном висять загострені шапки хмар, наче гірські хребти в небі. Крізь них світять сонячні промені, ніби на ілюстрації з дитячої біблії. Молі натискає кнопку маленького цифрового магнітофона, якого взяла зі шкільної бібліотеки, і перевіряє, чи той працює. А тоді набирає повні легені повітря і проводить пальцем по ланцюжку, що висить у неї на шиї. Ці дармовиси мені подарував батько, і кожен із них символізує щось своє. Ворон оберігає від лихої магії, Ведмідь надихає на сміливість, а риба означає відмову визнавати магію інших людей. Я й не знала, що вони мають якесь значення. Загублена в думки, Вів'ян торкається власного ланцюжка. Уперше придивляючись до олов'яної підвіски, молі питає: А ваша прикраса, вона чимось особлива для мене? Так, але магічних властивостей немає. Сміхається Вів'ян «Може і має», – відказує Моллі «На мій погляд, ці властивості метафоричні Лиха магія – це будь-що з того, що веде людей у темний бік Жадібність чи невпевненість, яка підштовхує їх до деструктивних дій А войовничий дух ведмедя захищає нас не лише від інших людей, що можуть нас скривдити А й від власних внутрішніх демонів» І, як мені здається, магія інших людей – це те, до чого ми вразливі, те, що збиває нас зі шляху. Отож, моє перше питання до вас дивне. Напевно, його теж можна вважати метафоричним. Вона ще раз зиркає на магнітофон і глибоко вдихає. Гаразд, почнімо. Ви вірите в духів або привидів? Оце так питання. Складаючи свої слабкі помережені венами долоні на колінах, Вів'ян дивиться у вікно. Якусь мить Молі здається, що вона не відповість. А тоді так тихо, що їй доводиться нахилитися вперед, щоб розчути, Вів'ян каже. Так, я вірю в привидів. Думаєте, вони присутні в нашому житті? Вів'ян упирається поглядом своїх карих очей у Молі і киває. Вони ті, хто до нас навідуються мовить вона. «Ті, хто відійшли першими».